«Підкарпаття нам! – крикнув Мадяр. – Вам, вам! – заспокоїв його румун, підливаючи цуйки. – Підкарпаття вам, а Трансильванія нам. А тих недолюдків, що там живуть, у стайнях тримати! – верецкнув німець. Тут Дмитро крізь алкогольний туман утямив, що говорять вони не про щось інше, як таке про Україну і українців першим блискавичним бажанням було вірватися в купе і трьома точними, вишкаленими прийомами повернути ці три дурні союзницькі голови у пози щире здивування. Він уже схопився за клямку, як мозок обпекла блискавична думка. Якщо цей Німота так говорить про нас, то цього не може не знати великий фірер Адольф Гітлер. А якщо він це знає, а Гітлер про своїх Есесманів знає все І цей йолоп замість того, щоб гнити в землі Їде на дефіляту, то великий фірер Та бути цього не може А може може, Гітлер такої ж думки про Україну і українців, га? Дмитро Геть протверезів І поволі, як сновида, увійшов купе Попутники замовкли, У них чомусь раптом з'явився апетит Німець із відвертим острохом оглядав здоровенну Дмитрову постать. Румун їв шинку і уважно дивився в вікно. Мадяр длубався в зубах ножем і з надією відшукати там хоча б крихту конини. Дмитро мовчки лігся на верхній полиці і думав. Він давно вже не вірив союзничкам румунам і мадярам. Зневажав маршала Антонеску і адмірала Хорті. Але Гітлер? Адольф Алоїзович? Великий фірер? Політична мапа Євразії у листопаді 1941-го. Ще на початку 1940-го року політична мапа Євразії та Азії виглядала так десь, як вона склалась після Першої світової війни. Хоча Польщі вже не було. Була територія довкола Варшави і Кракова, яка цнутливо на совєтських мапах звалась зона державних інтересів Німеччини. Не відшуковувалась також вже й колишня Чехословаччина. Натомість можна знайти незалежну державу Словаччину, а там, де колись була Чехія, вже німецький протекторат Богемія і Моравія. Зафарбувались у Червоне три Балтійські незалежні держави, столиці яких були позначені зірочками, а називались вони Естонська ССР, Латвійська ССР та Литовська ССР. На південному фланзі СССР з'явилася ще одна червона зірочка – столиця Молдавської СССР, місто Кишенів. Австрія щезла. На сході в японські кольори зафарбувались Корея і Манджурія. Але минув рік, і вже школяр, який мав би складати політичну географію за атласом 1940-го, дістав би одиницю з мінусом. Відродилась Римська імперія яка включила в себе саму Італію. Всі середземноморські острови відбили в англійців Кіпр, а у французів Корсіку. А Балеарські острови і іспанський Каудільо Франко подарував Італії на день народження дуче Мусоліні. Хоча останній скромно відмовлявся, але Франко знав, що краще подарувати ці острови, ніж воювати за них з італійцями. Далі до складу Великої Італії війшли Албанія, Греція та Ефіопія, які було завойовано не без допомоги Великого Німецького друга. Щезла Югославія. Після того, як по цій території пройшлися німецькі та італійські дивізії, на ній утворилась Незалежна Хорватія, яка оголосила про приєднання до антикомінтернівського блоку – та суверенна країна Боснії, що взяла собі за статус незалежної, проте проводила чітку ісламську протурецьку лінію. Гітлер хотів було розігнати це непорозуміння на Балканах, але за суверенну Боснію заступились союзнички – турки, тож треба було рахуватися. Словенію і Македонію контролювали італійці, Сербію – німці. Чорногорію ніхто не чіпав в обмін на справжній, а не декларативний нейтралітет. І Гітлер, і Мусоліні, і хорватський водж Павеліч хотіли мати на Балканах таку собі нейтральну Швейцарію. Може, стане в нагоді? На Скандинавії роль такої держави грала Швеція. Норвегію і Данію німці взяли під свій протекторат, розбивши в коротких військових кампаніях їх.